Patul lui Procust, pista 19 Cam prin martie am aflat de la Ladima, pe care l-am întâlnit venind într-o după-amiază de la Arta Decorativă, de oarecare dificultăți cu care lupta doamna T și care se puteau sfârși într-un mod aproape dezastruos pentru ea. Dar mai întâi ar trebui poate să spun cum a devenit proprietară asociată a acestui magazin, căci în legătură cu câteva întâmplări. După divorț, din pricina prăbușirilor valutare care reduceau toată averea părintească la casa din Câmpul Lung și la câteva poetice de livadă, doamnate a trecut prin clipe foarte grele. Când mai târziu îi se spunea în glumă firește că este o excelentă negustoriță, răspundea ades pe gânduri. De câte josnicii mă scutește asta? Mie mi-a povestit cât de silă a fost de ea însăși când la vreun an după divorț, Locuia la o prietenă și nu se hrănea decât cu câte două ouă la pahar pe zi. Mi se scâlcease răpantofii și mi-ardeau ce-o rapid atât purtat. Nu puteam să mă spăl în fiecare zi ca lumea ca să nu deranjez prea mult pe prietena care mă găzduise. Devenise macără de dezgust trezit, de umilințe înghițite și neajunsuri. Pe vremea aceea a încercat să intre dactilografă la birourile din capitală ale fabricii noastre. Am aflat mai târziu, dar după trei luni Gheorghi Diu a dat-o afară, probabil înșelat în așteptări. Mi-a spus cineva că era urâtă pe vremea aceea și prost îmbrăcată. După ce a încercat vreo două bănci ca dactilografă, i-a venit ideea care a salvat-o. Pe calea victoriei, o doamnă bătrână, dar de familie bună, ținea un magazin de mobilier și obiecte naționale. Firește, pirogravura și țesăturile sătești erau principalele mărfuri ale prăvăliei, care mergea acum prost. Doamna Tei, care trăise doi ani aproape la Berlin, unde arta modernă făcuse începuturi puternice și care păstra legături frumoase cu casele de acolo, căci fostul ei bărbat, fiind inginer al unei fabrici de tractoare, frecventa mult industria, s-a gândit să folosească această împrejurare. S-a adresat bătrânei doamne, propunându-i să facă amândouă tovărășie. Una aducea magazinul cu chiria plătită, alta un transport de marfă modernă și serviciul de directoare cu puținii bani pe care i-a obținut de acasă, cu bunăvoința prietenilor de la Berlin, i-s-au dat o seamă de obiecte de artă în comision. La început o garnitură de birou de nuc placat, cu lac modern cafeniu, alt birou cu plăci groase de stejar sprijinite pe alte două plăci ca un paralelipiped culcat. Etajere mici asimetrice, scăzând ca treptele capricios, biblioteci cubice, dar zar placat și lăcuit, tot cu rafturi asimetrice pe urmă cu zarurile mari, mate și nu mai știu ce statuiete, subțiate, stilizate. Succesul a fost neîntârziat și au primit comenzi mai ales pentru bănci. Cum doamna T. cunoștea o mulțime de reviste de artă, peste puțin timp au renunțat complet la pirogravură și țesături naționale, introducând noul stil cubist. Au botezat magazinul la Arta Decorativă. E drept că au început cam în același timp cu un pictor modernist. Mai târziu, din pricina că transportul costa foarte scump și mai ales se sporise vama, doamnate a adus un specialist din Germania pentru preparatul placajului de lemn. I-a dat ca ajutoare câțiva lucrători de la Târgu Mureș și au instalat pe șoseaua Iancului un atelier de mobile și obiecte moderne. Ore a studiare trasă în nișa care se cu un birou a magazinului și pe urmă, fie că indica direct modelul, fie că făcea schițe proprii, căci învățase admirabil desenul, Dădea în fiecare zi, timp de o oră sau două, indicații șefului de atelier. De altfel nimic nu se întâmpla în magazin și atelier fără știrea ei. Când era invitată, se scuza și la mirarea celorlalți adăuga surâzând cu amărăciune. E mai bine totuși decât dactilografă. Acum avea cele mai diverse modele și realizări, pe principiul dispariției oricărui ornament înflorat și al geometriei chiar în asimetrie, căci luxul sta numai în prepararea și calitatea lemnului paturi divane joase cu o singură tăblie la căpătâi, placată, fără niciun fel de zorzoane, alte paturi divan cu niște lăs geometrice la un capăt pe care se puteau pune vase moderne și statuete stilizate, iar înăuntru așternutul. Fotulii ca niște cuburi scobite liniar sau scaune simple ca acelea țărănești, dar din lemn placat, dădeau o impresie de lux nou. Un paralelipiped, pe el o placă mare pătrată, era o masă de sufragerie. Lâmpi sfeșnice de birou făcute din arcuri negre simple sau lămpi de tavan în loc de lustre cu niște cutii de sticlă mari mate. Covoare colorate împărțite geometric și asimetric, împreună cu draperii de culoare, întregeau totul. Cam în vremea asta am cunoscut-o eu. Hotărâsem să-mi montez o garsonieră și, cum nu știam ce-mi trebuie, am intrat așa la întâmplare la arta decorativă, atras de vitrină. Am fost întâmpinat de o vânzătoare simpatică. Purta ușor o rochie neagră serj, cu o floare de piele neagră de asemenea la piept în stânga. Figura era prea pronunțată trăsături, ca de băiat, cu ochii destul de mari, dar cam apropiați. Mai târziu numai am văzut că sunt viu colorați. I-am explicat ce vreau și mi-a dat sfaturi cu un aer atât de detașat, atât de indiferent față de vânzare sau cumpărare, că m-a convins. Se înțelege că și asta e o tehnică negustorească, mult mai fină și mai abilă decât lauda deșențată și puierila amărfi în principiu. M-a întrebat câte camere sunt, ce formă are garsoniera, ce culoare au tapetele, câte ferestre, etc. Și cred că am spus o mulțime de prostii căci nu prea știam ce vreau și nu înțelegea nimic. Ne dumerit și simțim nevoia să fac o glumă. Nu rămâne decât să veniți să o vedeți. Se așezase cu coatele pe o vitrină, aducând umerii cam prea rotunzi, camerele, legați în arc la spate, încovoiați în față, căci rochea deschisă sus în elipsă, descoperea când pe unul, când pe celălalt. Nu văd de ce n-aș trimite un maestru în locul meu, dar nu văd iarăși, dacă țineți să vin, de ce n-aș veni eu? Și zâmbea cu amabilitate de vecină parcă, atât de îndepărtat și indiferent că nu știam ce să cred. Ei privea mâinile subțiri, nervoase, care niciun moment nu stau în loc, și contrastau astfel cu imobilitatea limpede și cu absența ochilor Domnișoară, îmi este imposibil să știu ce vreau Spun sincer Dar uite, dacă ești bună Spune-mi, suma de 200.000 de lei pe care vreau eu să o cheltuiesc Ajunge pentru ca să-mi mobilez trei camere? Uite, asta e cheia apartamentului care e într-o casă nouă și e gol Îl poți vizita, poți hotărâi mobila cum crezi dumneata că e mai bine După vitrină văd că în orice caz te pricep mai bine ca mine la 22 aprilie vreau cheia și apartamentul. Te previn, domnișoară, că la nota dumitale voi face o reducere de 20%. M-a privit foarte mirată, măsurându-mă cu capul întors lung spre mine. Da, sigur că da. Atunci? Și nedumerită. În sfârșit, dacă dumneata vrei așa... De ce nu? Tot acolo ajung. Am mai șovăit puțin. Da, vreau să spun... Se obișnuiește un așa numit acont?" Cred că l-a cerut pentru că în prima clipă i-am părut neserios. A, da, n-am însă bani la mine. Nu face nimic, veți trimite suma de 50.000 de lei în cazul acesta, după masă sau mâine." Bună negustoriță," mi-am spus. Aveți vreo preferință?" Spuneți-mi cel puțin ocupația. Îmi îngăduit să întreb, nu?" Sunt secretar de în Ministerul de Externe." Îmi prag, i-am repetat. În seara de 22 aprilie dorm la mine acasă, nu? Cum aș putea să-ți descriu bucuria pe care am simțit-o intrând în noua mea locuință? Era și ceva din plăcerea cu care pâie întâia oară un rând de haine, dar era de vină și frumusețea locuinței. După amiaza era cu soare proaspăt de april, cald, cu razele foarte lungi, parcă umede și nu știu cum să-ți spun, mai grele decât de obicei când am trecut pe acolo dar servitoarea, angajată de harnica mea furnizoare, nu m-a lăsat să intru, că așa a spus domnișoara. Este caragheos însă, de-abia așteptam să văd cum e, așa cum îți dai seama că e caragheos să aștepți să vezi dacă ți-au reușit niște fotografii, dar tot aștepți cu nerăbdare. Trebuia să mă duc la club la o partidă de bridge și nu m-am dus. Ast mă gândesc de ce puțin depind întâmplările esențiale din viața noastră. Am pornit-o cu rabla spre șosa. Aș fi vrut să fac o plimbare de o oră până la lune când ușor, numai ca să simt pe ochi, în jurul gâtului, pe mâini, prospețimea care adia a primăverii. Dar de la aerodrom, gropileți tăiau orice poftă de viteză și de îngândurare la volan. M-am întors pe la opt și jumătate. Se înserase. Vestiarul nu era gata. N-avea nici măcar cu el și am trântit pălăria pe parchet, așa copilărește, ca să fac tot ritualul. Din vestiar o ușă în față, dan birou, iar alta mascată, în stânga, dar într-un hol mic. Mi-a ea însăși când am sunat și emoționat am intrat în birou. Dădea o impresie de întunecare geometrică intimă. Îl tapetase cu un fel de sac fumuriu. În loc de birou propriu-zis, o masă foarte lungă, fără sertare, ca o blană groasă de stejar lăcuit, a fumat. În spate, trona un fel de casă de ban de stejar lăcuit cu o ușă groasă, nu cu sertare. Peretele opus era ocupat de un divan colțar, lung și îngust, deasupra cu raft de cărți, înlătur cu etajere subțiri, tot pentru cărți sau vase de flori. Un alt cufăraș lăcuit pentru licăruri, o masă din trei blăni, două întretăiate și acoperite cu alta pătată în mijloc. Fotolii mici, cubice. Pe jos un covor de o singură culoare, cafenie fenie verzuie, ca și stofa divanului, ca și draperiile. Aci ai să-ți primești prietenii. Aci nu un dormitor și surâdea. Un birou mare, fără sărtare, că nu ești profesor. Dosarele diplomatice te întorci le pui în dulapul acesta masiv. Prietenii dumitale vor vrea să stea comod, de aceea divanul lung. N-am pus jilsuri adânci, ci jumătăți numai în jurul acestei mese de lichioruri și arătându-mi piorul. Acolo păstrez sticlele de băuturi. Raftul acesta jos e mai puțin pentru cărți, mai mult pentru biblouri. Cubul acesta e lampa de birou. Lângă divan sunt două mai mici cu abajur de hârtie pergamentată. Ceea ce mă încânta era simplitatea geometrică, fumuriul acela lăcuit pe care îl uneca privirea, impresie de confort și strict necesară în cel mai real lux. Trecând și a subțire. Cu holul ăsta mic era mai greu că are prea multe uși. Noroc că trei din ele sunt mai spre capătul acesta. Am pus și aceea un divan larg de tot, de forma locului și taburete, cuburile astea, cu aceeași pânză ripsată, căci am impresia că nu vei primi vizite solemne și oficiale, ci vor fi prieteni care vor să stea tolăniți. Când îți vine în birou cineva cu care ai de vorbit mai important, ei pot trece aici. Meșcioara asta joasă e pentru lampă, ceașca de ceai, dar poate sluji și ca etajeră de cărți și biblouri. Dar știi că îți trebuiesc tablouri? O meșcioară pătrată, uite dacă ei fumează sau beau cafele. Am pus dormitorul acolo ca să fie mai feric. Intri și daci din hol, dar mai are dacă vrei o ieșire sau o intrare, căci prin baie comunică foarte comod cu sufrageria, iar de acolo cu scara de serviciu. A întregit surzând. Dar e păcat că și ieșirea din fund e tot prin gangul de la intrare. Holul era albastru ca sineala. Dormitorul domina de fumuriu lăcuit și de auriu, căci și tapetul era cu pătrate de culoarea paiului degradat, avea un pat divan foarte jos, mare sprijinit pe picioare mici ca un scaun, scurte și drepte. Pe el o mare cuvertură de catifea păroasă, aurie jos, un puf cât o roată de rips albastru. Un dulap care abia venea până la piept, dar gros, cu uș laterale, era între capătul patului și peretele din fund. Să-ți încapă hainele bărbătești lateral. La noi, cu rochile înguste, e mai ușor. Deși pare bloc cu patul, se detașează însă ca să se poată curăța ușor. Deasupra e suprafața lăcuită, cât o masă de mare, poți pune lampa, cărți, biblouri, orice vrei. Opusul apului era o oglindă mare, dreptunghiulară, cu o monogramă de metal în stânga, așezată deasupra unei lăs de arțar lăcuit, lungă și joasă. Mobila asta, nedefinită, e un fel de cuier, dacă vrei, de a târnați seara hainele, căci nu mai sunt scaune cu spătar pentru haine, ori depus obiectele pe el. Mai erau două fotorii joase, largi, cu spate de divan și cu rezămătoare laterale de nuclăcuit, arcuite până în podea, comode, cu duble perne de mătase înflorată, albastre de tot. În colțul liber dinspre fereastră îmi cumpărase cu amuzantă competință, aparate de gimnastică de cameră, vâsle și minge de box. Am trecut apoi în sufragerie prin baie pe care o lăsase montată cum a fost, Adăugase numai o etajeră de sticlă și nichel în fața unei uglinzi mari de cristal. Sufrageria, cu tapetele ca nisipul, avea un dulap scăzut și lung cât peretele, iar în fața lui o masă lungă. Dacă ai prieteni, ori o așezi în mijloc, ori o transformi în galantar cu gustări. Când mănânci singur acasă, ai masa asta pătrată din mijloc. Ți-am pus scaune în alte țărănești ca formă, dar modernizate. Ușa asta alta dă în hol, adică e aproape lipită cu ușa biroului, deci, când le deschizi pe amândouă, muzafiri dumitale pot avea biroul, holul și sufrageria la dispoziție, lăsându-ți o de dormit în pace. De aceea i-am pus și o perdea groasă de stofă. Știi, uneori e bine să nu știe camera din stânga ce face camera din dreapta. Mai lipsesc firește multe lucruri. Tablouri, biblouri, poate un aparat de radio, patefon, telefonul, pentru ca locurile să devină confortabile pentru dumneata. Treceam amețit dintr-o cameră într alta. Azi, mobila cubistă s-a generalizat și nu mai face impresie. Dar acum patru ani nu era un București decât extrem de puține locuințe mobilate astfel. Abia dacă începuseră unele bănci. Mie îmi place nespus de mult și cred că e îndreptățită această preferință a mea. La o masă oficioasă, când eram la legația de la Paris, numai decât după război, se discuta despre epoca noastră. Pe drept cuvânt, un invitat francez spunea că e o epocă mare, că ce are în ea războiul mondial cu întâmplările și forțele manifestate în el. Un scritor tânăr de la secția de propaganda Ministerului de Externe francez susținea însă din potrivă că e o epocă de imitație și crasă vulgaritate. O epocă fără stil, spunea el atunci în 1919. O epocă fără spirit de invenție în artă. Nu vezi? Casele noastre mari practică stilul vechiturilor resturi, lui 14, lui 15, lui 16, ampire etc., cumpărate scump la licitație, ceea ce e o rușine. Obiectele uzuale nu au nicio formă, sunt degenerate din modelele vechi, Casele le imită tot arhitectura a renașterii a barocului a rococoului. În schimb, a întregit cineva ironic, avem revoluția înartă, cubismul. Și toți au început să râdă. Mi se pare însă, dacă mi-e permis și mie un profan să am păreri în această privință, că dacă acest cubism e poate caragios când desenează capete din triunghiuri diferit colorate sau alte năzbâtii, nu se poate însă tăgădui că în arta decorativă, căci e singura artă care se schimbă de la epocă la epocă, pentru că Shakespeare și Racine rămân permanent valabili, adică în arhitectură și mobilier, cubismul a creat stilul epocii, cum se va zice probabil mai târziu, dându-ne semnul deosebitor de alte timpuri și deci chiar titlul de noblețe pe care îl cerea tânărul scritor încă din 1919. Dacă o fi așa, dacă nu fi așa, eu tot eram plin de bucurie. Domnișoară, trebuie să bem neapărat un pahar de vin pentru inaugurarea locuinței mele. Și pe urmă a zăpăcit. Dar mai întâi să o plătesc. A zâmbit. Da, dacă vrei și asta. Nota este pe birou. Păstrează o astă seară, verifico, mâine e Sfântul Gheorghe. Treci vineri pe la magazin? Da, vineri. Te rog mult însă, domnișoara, să bei cu mine un pahar de vin. A aprobat cu un surâs nedecis, cu o ridicare nedumerită a brațelor. Scriam un bilet ca să trimit servitoarea la club să-mi aducă un meniu și câteva sticle de șampanie. Citea peste umăr și m-a întrerupt. Dar bine, ăsta e un banchet întreg. Un simplu dineu, meniul clubului." A privit surâzând răsfățat. Știi ce? E obișnuită șampania pentru inaugurări. Eu însă prefer un vin franzuzesc, cu condiția să nu fie Bordeaux. Eventual un ermitaj roșu sau un Château Neuf du Pap, nu?" Am privit-o mirat de preferințele atât de precise și oarecum savante. Mi-a cerut apoi lista și a teat tot ce cerusem scrind. Șuncă slabă sau pui rece, brânză albă sau șvaițăr cel mult. Un Rockford? Dezgustător! O priva mirat căci femeile preferă mâncărurile și mirosurile complicate. A scris singură abia descifrabil. O cutie de compot de caise știrbei căci prăjiturile nu merg cu burgoni. Și-a subliniat marca. Toate acestea se mai pot lua de la băcănia de sub Atene Palace, inclusiv vinul. Acum venea firește bucuria de a mânca în garsoniera mea, despre care în oraș se vorbea cu anticipație, căci anunțasem că mă mut de acasă. Nu avusesem până atunci decât o cameră mobilată, bună, când întârziam prea mult în oraș. Parcă eram un copil care se juca de amenajul. Și uite, nici azi nu-mi dau bine seama, dar cred că, dacă mi-a plăcut să o rețin la masă, a fost nu ca femeie, cât ca parte integrantă a acestui moment nou pentru mine. Era așa de potrivită acestui interior aranjat de ea, încât mi se părea că dacă o să plece, are să plece sufletul casei. Mă gândeam mai târziu, îndurerat, dacă nu cumva, mobilând atâtea case, ea nu va mai fi făcut cumva parte integrantă și pentru alți beneficiari. Știm vreodată? Culmea era însă altceva? De obicei nu era nicio femeie care să nu-mi dea senzația că pierd timpul cu ea, în sensul că mi se părea că puteam să fiu când eram cu ea mai bine cu alta mai interesantă, într-alt loc. La șosea, acasă la ea sau aiurea. Mă plictiseam în mod stupid, revenind mereu fără sens, ca să zic așa, la avrabia de pe gard. Mai ales după posesiune, era ca un fel de grabă plictisită, fără jenă, să plec numai decât acasă. Acum, din potrivă, nu vedeam de ce ar fi putut să fie într-altă parte mai interesant decât ceea ce aveam. Mi se părea că la ora asta, aici trebuie să fiu, că nicăieri nu ar putea fi mai bine. Dar mi-am explicat atunci că e din pricina locuinței. Gustarea a fost delicioasă. Veți de venea să adun și firimiturile de pe masă. Are dreptate. Mâncărurile acestea simple sunt mult mai bune. nu e așa? Mi-a spus ea. Dau o impresie de și sănătos. Nu te putred și amestecat. Nu vă plac preferințele complicate? Și de cu amândouă coatele pe masă, cu brațele tinere și rotunde, îmbrăcate în albul atât de delicat al bluzei, cu mâinile subțiri și lungi. Crescute parcă din manșetele moi de batist și mereu plimbate în jurul obrajilor, sporindu-le feminitatea. Pe degetul arătător drept avea un inel cu piatră neagră de onix, banal, dar care o prindea sporindu-i albeața. Nu, domnișoară, serios spunem ce preferi. Îmi place lumina, apoi pământul, cartea, rochia, fructele, zăpada, tot ce e neprefăcut, net și își ducea mereu mâna grasilă și nervoasă ca să-și aranjeze când buclele care nu-i cădeau de altfel, când rochia care nu-i se părea niciodată decentă. Mai târziu m-am mirat mai puțin când am văzut ce îngrozitor de complicate sunt însă aceste gusturi simple, deși de altfel, tocmai pentru acestea și pentru altele, ne-aștepta de simple, o botezasem căci avea oroarea oricărui pretins rafinament și dezgustul oricărei perversiuni, ceea ce nu excludea, din potrivă, epuizarea până la demență. Vinul îi încălzise obrajii. Lum cafeaua în birou? Nu, în micul hol. Am rugat-o mai târziu să rămână la mine. A zâmbit privindu-mă coche albaștri puțin galvanizați, cum sta așa trântită pe perina în colț, cu mișlocul puțin fărând, cu un picior întins și cel deasupra îndoit de la genunchi, apărând mulat prin rochie, parcă era la ea acasă, și gândul acesta m-a amuzat. Surâdea, mereu cu ochii vioi strălucitori, în albul uneori verzui și mat al ei. Vrei să inaugurezi casa? Nu, dar tot ești aici. Ești așa de bine aici? Parcă e un cadru pentru dumneata. A zâmbit iar, își rezema un cot de o pernă de catifea albastră de tot, pătrată, care înfățișa astfel brațul nervos ca pe o decorație rară. Din când în când își trăgea rochea aerului de desubt, căci se descoperea genunchiul îndoit. «Motivul e serios!» Și lungit acum de a latul divanului, fuma cu amândouă coatele înapoi, sprijinite nervos și delicat de spătarul albastru și molatic, făcut parcă numai din perine scumpe de puf. «Dar știi că la mine acasă am cu totul alt cadru?» Pe urmă a stat mult pe gânduri, încurajat, am revenit. «Ai putea să pleci de aici?» Vrei să spui de lângă dumneata?" Și scripeau ochii viori de ironie. Nu, de pe divanul acesta." Am venit lângă ea și am rugat-o o jur, frumos cum n-am rugat nicio altă femeie în viața mea. Rămâi aici." Gura foarte mobilă în rombul ei, inefabil, accentua ironia. Nu ai impresia că amurul acesta ia o nuanță conjugală?" Dacă pleci de aici, plec și eu." Mă duc la club, oriunde, nu știu. Atras din țigară, s-a gândit îndelung, mi-a întâlnit privirea care ruga cu emoție, a examinat parca abajurul de hârtie pergamentată, albăstrie, sprijinit pe vasul sferic siniliu care purta lampa. Pe urmă s-a întors spre mine, s-a ridicat în picioare. Bine, rămân, dar cât e ceasul? 11? Mă duc pentru o jumătate de oră și mă reîntorc. Ce mai e și asta? Nu știu, dacă vrei. Pe cuvântul dumitale că te reîntorci? Își pusese peste bluza cămășuță taiorul care strângea talia, iar la gât vulpea. Mă reîntorc. Dă-ți cuvântul. S-a oprit din încheiatul mânușilor negre care veneau peste mâneci și a ridicat privirea viorie umedă spre mine. Nu mi-l dau pentru că e posibil ca jos în stradă să am chef să nu mă mai întorc dar cred că totuși voi reveni. Îngrozitoare așteptare, nesiguranța asta, emoția că o voi vedea dezbrăcată, deși părea să aibă corpul mult prea slab, curiozitatea să știu cum e în felul ei, când va fi goală prin casă, cum are sânii. Am fumat țigară după țigară. S-a întors peste vreo 40 de minute. Când am auzit-o jos, m-am speriat ca de o halucinație. Aducea un pachet ca de carton în hârtie albă. Am crezut că e ceva de la vreo cofetărie. Ce mai e și asta? și aruncat vulpea de la gât, a pus pe un taburet pălăria și mănușile negre deasupra. Lasă-mă să-l duc în baie. Și l-a desfăcut pe jumătate surzând comic ca să-mi arate. Erau o perie de dinți, să pun și încă un anume obiect de toaletă. dă încă un pahar de vin că prospețimea de afară m-a trezit. Am cutreierat pe stradă cu mașina să găsesc o farmacie deschisă servită de vreo femeie. E stupid, dar mă jene să cer unui bărbat, fie el și farmacist, asemenea cumpărături. Ți-e frică să nu ai copii? Nu asta, în primul rând. Pentru că un copil mi-ar plăcea să am. Dar dacă amețela din timp face să accept un bărbat, o clipă după aceea am de el. Aș muri de nu ar fi o cameră de baie alături. Nici chiar bărbatul meu. Care bărbat? Nu are nicio importanță că dumneata îmi spui mereu domnișoară ca încasatoarelor de la tramvai. Dar am fost măritată. Sunt divorțată acum. Am rămas mult pe gânduri. Era ceva foarte jignitor în indiferența asta cu care vorbea. Dar știi că e cam dezagrabil pentru un bărbat ceea ce spui? Te simți jignit, dumneata? Da. Nu știu, poate că aș putea fi altfel când aș iubi un bărbat. Dar nu l am iubit nici măcar pe fostul meu soț care m-a dezgustat cel din tâi. De ce ești posomorât? Pot să-ți spun că îmi place. Dar nu atât de mult, și-a scăzut vocea, ca să te iubesc. Și-a aprins o țigară și-am imitat-o. Mă liniștisem cu totul și-o simțeam acum puțin cam străină. Așa a început această întâmplare atât de plină de durere care a urmat. Nu mă iubea și nu iubeam, nici măcar n-aș putea spune că o doream, căci pusese mai mult enervarea că pleacă și, despre ea, cred că, de asemenea nu mă dorea. Ostentația cu care se amețea cu vin mă lămurea cu totul în privința asta hotărâsem amândoi simplu un fel de posesiune lucidă, rece. Eram așa destins că o clipă am avut fiorul că nu voi putea fi bărbat, mai ales că acum toată curiozitatea de a o vedea goală dispăruse, căci mă întărisem așa, fără motiv, din simplul fapt că se întorsese, bănuiala provocată de faptul că avea clavicula, mlădioasă, dar oricum vizibilă, că e prea slabă. Mai e vin? I-am turnat din nou vin. Era pe colțul divanului, cu mâna sprijinită pe meșcioară, cu genunchii mai sus decât mijlocul corpului, și unul peste altul, picioarele întindeau desăvârșit ciorapii, ca și când ar fi fost cu intenția de a-i prezenta. Fuma foarte îngândurată și eu mă întrebam cum să fac s-o sărut. S-a ridicat hotărât. Nu rămân?" Am tresărit încremenind, căci vedeam că se gândise prea mult la ceva și bănuiam că regretă că a rămas. De ce?" Gândul că pleacă îmi dă din nou senzația că pierd ceva de preț. Și enumerând comic. N-am nici pijama, nici cămașă și probabil n-ai nici dumneata. Eu ți-am cumpărat puțină rufărie de pat și de baie. Mă gândăm că ai să trimit servitoarea să-ți aducă lucrurile personale de acasă. Mi s-a părut așa de copilăroasă și comică, încât era să-i zbucnesc în râs. Atunci te duci înainte, te dezbraci și te culci. Ce nevoie ai sub cuvertura de cămașă? S-a gândit, a tras din țigară, iar mâna ieșind din manșeta de batist albă, mi-a dat repetat impresia unui pistil palid de crin alb uriaș. Bine, mă duc, dar să nu vii decât când te voi chema eu." A fumat încă o țigară cu liniștea unui bărbat care știe că alături o femeie se pregătește pentru el. Faptul că era o femeie pe care nici nu o sărutase mâncă, făcea totuși stânjenitor de neobișnuită împrejurarea și aproape că mă întrebam nedumerit ce are să mai urmeze, și mai ales prin ce treceri.